І запитувала сама себе Гіпатія, чи є в світі сила, яка зімкне ту безодню, чи зійдуться їхні душі коли-небудь докупи, щоб щиро подати руки для дружнього потиску. І не бачила донька Теона відповіді, не знаходила її в серці своєму. У вікні бібліотеки таємниче зоряне небо, Ливуть в нескінченнім просторі вогнисті слова вічної книги, зачаровують, магнетично тягнуть до себе. Гіпатія, шепоче слова ніжності, далеким світам відчуває свою причетність до плум'яного всеохоплюючого життя. Вона згадує мудрі вчення Арістарха та Піфагора про нескінченні простори, про те, що земля пливе серед легкокрилого ефіру довкола сфери Геліоса, а разом з ним у зоряній річці невимірності, яка й складає життя світового логоса. О, титани Прометею, що ж станеться з твоїм дарунком, коли запанують дикунські уявлення, принесені нам неуками-жерцями, апологетами синайського Бога? Замкнута кришталева сфера з мізерними світильниками зірок, в'язниця духу, склепіння змуроване над головами нещасних рабів, доля яких віднині молитися нещадним володарям неба і благати в них недосяжної ласки? О, краще згинути, щезнути, розвіятися хмаринкою, стати променем в океані ефіру і полинути нечутно небачено за всі мури, стіни і божественні брами, за всі обмеження деспотичного розуму духовних тюремщиків. Ні, ні, не можна хитатися і падати духом. Треба пам'ятати, там, на краю світу, знемагає в немислимі напрузі вогняний титан. Він чекає героя. Невже вона, Гіпатія, не увійде в лаву бійців? яку збиратиме грядуще Гераку. О, ні, не слід навіть такої думки допускати, доки є снага, сила, доки дихання тепліється в грудях. Палити, палити вогні. Хтось прийде, хтось допоможе, понесе естафету далі. У дворі прослизнула зігнута постать служниці. Вона вибачила, ошипоче, там якийсь чернець запитує тебе, доню, хто він, дивується Гіпатія? Не каже. Чого йому треба? Хочи побесідувати. Ти вийдеш до нього? Ні, запроси сюди, до бібліотеки. Доню, несміливо взивається служниця, ти вона не мав дома, а той чернець сильний і високий. «Я сказала, нетерпляче, промовляє Гіпатія, що чекай його в бібліотеці, запроси». Служниця зникає. Гіпатія підходить до свічада, поправляє вузол кіс, загортається в довгий вовняний плащ, зупиняється біля вікна. «Хто ж це може бути?» Висока постать в чорному гіматії приступає поріг. Капюшон падає на спину, відкриваючи гриву буйного волосся. Бліде суворе обличчя в обрамленні пишної бороди й вусів. Хвиля подиву й остроху охопила Гіпатію. До неї завітав сам Кирило, всемогутній патріарх Олександрійської церкви. Оце так дивина. Чого він шукає в будинку Теона? Дивуюся? глухо спитав Кирило. Так, кивнула Гіпатія, не рухаючись з місця. Вона вже володіла собою і навіть усміхнулася у відповідь на його похмурість. «Чим я можу прислужитися вашому преосвященству?» «Я для тебе не преосвященство», – відрубав Кирило. «Не треба блюзнірства, мудра гіпатія. Прийшов я не для жартів, не для компліментів. Сильний прийшов до сильної». «Ти вважаєш мене сильною?» – здивувалася дівчина. «Так, і ти сама це знаєш. Ти відзначена променем неба, ти для незвичайної долі. Я відчув це одразу, як почув і побачив тебе. Жаль, що йдеш ти менівцями. Твій вогонь згасне в дикій ущелині. Ти хочеш дати мені місцину для багаття?»